Ya todos los FDDN en el megáfono rugiendo al máximo un los fácticos cayendo desde lleno está ya el pánico yo tengo un partido y si estás escondiendo normal en este tumulto de carimila estás lleno partimos a por en el o gusta dándole patadas al destino no me asusta ni macarras ni maderos se me entre los dedos cada sueño de pequeño era más bueno casi todo La argumeu, leizu Eta argumeuta, Igan giudio Eta argumeuk datu Namorako laik только duver Gara ndocrastuta, is reag juvenut e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 Estás quemando un ritmo exacto, los enciende de nena al máximo sin bolsos, pitos, cayendo que este cielo estáialpático, yo tengo Pintu, si estás colérico, normal en este mundo tan decrepito. Estas que no, ardimos átomos, nos encederan en el, en el megáforo. Estas que no, ardimos átomos, nos encederan en el megáforo. Gien fantástico, simbolipatikos, cayendo desde el cielo, estoy alpantiko. Yo tengo un palpito, si estás colérico, normal en este mundo tan decrepito. Estas que no, ardimos átomos, nos encederan en el, en el megáforo. Gabon irola erratiko entzuleo, kauxe da garrazi kastelena eta ba, bezala hemen zuen e, irratsaio kontrainformatibo hau prestatzeko. Gaurkoan irratsaio berezi izango du, ba, bueno, alde batera utziko dugu betiko egitura non alvistea, que el carrisquetaqueta ditugun eta, bueno, berri batzuk emango ditugu gainetik eta alkarrizketetan zentratuko gara gaur, ba, bueno, ba, eragilez berdina bat ditugu gurekin, eta eta konexio bereziren bat ere, zuzenean ba, ondarruko askegunearekin, bertan jarraitzen bai du dute, bueno, ba, herri herrezia eraikitzen, urtza korta eraman ez desaten, eta askeguneko ba, kide batekin, berbetan egongo gara zuzenean, hemen dikostamar minutura, horrez e, gain, ba, badaukagu herrirako kide bat, izango dugu gurekin, badakizu datorren zapatuan, plazara ekimena izango baita. Eta horrez gain, saiako ba, gazte asamladauko kide bat, ba, torren azteleenean bai daukate e, epaik eta irurundar urogei mila euro eskatzen bai zieten saiako e, gazte txea Eta gainera zapatuan ba, bertako gazte guna da. Eta bukatzeko espan mugimenduko kide bat ba, bueno, e, azke gunea eta herriarrezia lehen kontzeptu antzeko batekin sortu zen, bilboko auzo baten nazi zen, eta, bueno, ba, ba, gaizkaz torkizagas arinasioko gaztea txilotzera joan sirenean, egon ba, sirene erantzuna gaitik e, gazte batzuk atxilotu zituzten, eta, ere baita ere, ba, ostegunan epaiketa izango da. Eta, ba, ba espan mugimenduko kide batekin izango gara. hasi e, hazi baino lehenago gogoratuko dizkizuegu zeintzuk diren gurekin harremanetan jartzeko bideak, Ba, telefono zenbakia abederatzi lau, lau, goita bat, irurro, goita marri, irurro, gehi. E, gero email bidez, irola abilduazindominio.net, irratiarekin harremanetan jartzeko, edo gurekin garrasikako kideekin harremanetan jartzeko, garrasikabilduaz.gmail.com eta, bueno, gero behitidaukazu, irubebikoitz.sindominio.net, barra irola webgunean, non zuzenen entzun dezakezuet, txat bat daukazu ere, gurekin hitze diteko, eta, ba, bueno, azkenik beti bezala, E jaro de Adana en parancha goneta usoan ba, arratsaldero jende aurkituko duzu eta bereziki zapatuetan arratsaldeko 6 tarritatik aurrera asambla da <muchos> eta bueno, gaur be albizte gutxi izango ditugu, baina berrionak ematen saietuko gara, eta, bueno, ba, ba, esan behar da, bermepean azke geratu zela eider zuri arra in deustu aste artean, e, aste komentatzen genizuna txilotu izan zela, eta, bueno, ba, hogei mili euroko bermea eserri zion hausitegin azion zazpi e, urte eta erdira zigortzen duen epaiari elegitea jarri baitzion hausitegi gorenean defentsak eta bueno rekurtzea azterutu bitartean ba utzi dute eidezuri arrain eta eurialbizu aldezarrean bizi dako segurarra ere finantzapean azke geratu zen azte artean bertan eta edu perezean usita baita ere Azke geratu zen, pasan ostegunean, e, deustun bizi izan zen e, preso, eta bueno, ba, Espainiakoa imatezpetxetan, azken emeretzi urteak igarota gero, hori ba, azke geratu zen, Edu Perez de Anusita, Igor Restarra. E, Larrogeita Malauan izan zen atxilotuat, deustun bizi zenean, eta bueno, ba, bertan egin zioten arrelazta, e, goizean murtsiak ospetsetik irten, eta gaudoko maiketan eldu zen lojoko aireportura, bertan lagunetazenide mordoa izan zituen zain, eta bere jobek ba... Lore sorta eman ezagurtu ostean aurrezkoa dantzatu zioten e, Kotxekarabana agonzen segituan deustur arte Eta ba, bertan errikotabernan egin zioten harrera e, Perez de Anusita, preso politiko oiari Ba, Itarizan behar dugu, aske geratu dela, Xavier Sagardoi gazte brainaen diarra, eta ba, bere, herrian, besoak zabalik jaso zutela, eta, bueno, goztruteko espetxe zigorra beteta, atera dakalera, Xavier Zagardoi gaztea, okainamateko espetxetik 2008an atxilotu, eta 2008an epaitu zuten, beste emat gaztean afarrakin batera. Eta poliziai erasu egitea leporatuta igortu zuen Espainiako ausitegi nazionalak, eta ausitegi gorenak kondena berretzi zuen. Bueno, eta segituen, saiatuko e, gara hondarruko azkegunearekin bat egiten, eta bueno, ba, kontatze, kontatuko digute bertatik, zelan, zelan dagoen giroa momentu honetan, zelan joan diren azken orduan, azken orduak, eta bueno, ba, kontatuko digute ere baita ere, bueno, zein izan den urtsal alkortaren kasua, azken zinean, e, kondenatua izan da, eta atxilotxe agindua bere dago eta, bueno, ba, eta eta kokide laguntzea egotxita, baina, bueno, berak salatzen duena da, froga bakarra dela bere autoinkulpazioa eta tortura tua izatearen salaketa jarri zuela, baina, bueno, ziotela entzun, beraz, bueno, honen aurka protestatzeko eta epaiketa politikoa izan zela salatzeko, bertan daude, herriarresiara ikitzen ondarrun. Beraz, minutu gaten, zuekin gaude. Bueno, ahora he cogido Beste, aldera. en Bestaldera, eh Askegune Ondarroko Askegune bat, Gabon? Gabon! Eh bueno, va ba, orain gaudeko 9:12, eh eta kontatu kontatualdi guztu zein den giroa momentu honetan eh Askegunetik. Bai, va ba, beno 11an, e, bueno, 11an Kimen egon dira eta eta izan kantaldi bat egon dola, orain dela gutxi bukatu dena eta momentu honetan ba, jendea afaltzen afaltzen ari dela askegunean bai eh bueno, e igual e, a bai, e, e, apur bat e, jendea holan e, kontekstuan e, kasu ez zutenak, dutenak ba bueno e, igual contrato legu suno istik era iken e, erriaresiau askegunea bai. gohandrun eta eta bueno izan den urtzal kortaren e, kasua bai bueno e, kortaren kasua izan zen edo da bi e, milia tamarreana chilo zuten Eh, ondarrune hortantzak operazio polizial bat burutu zuen eta operazio hortan eh, eh, atxilotua izan zen urtza di mila eta marrean ez eh, kartzel eratua izan zen eta bi urteta erdi eman ditu eh, kartzelan ez eh, zan behar da eh, kartzel eratua izan zela eh, eh, bueno, eh, akusazio bat non... Eh, torturen eh, ondorioz eh, jasotako deklarazio baten eh, bitartez eh, bere aurkako akusazioa, horretan eh, oinarritzen zela ez, eh, torturetan egindako eh, ateratako deklarazioetan. Bi urteta erdi eman zituen kartzelan, eta audientzia nazionalak eh, bost eh, urtetako zigorra eh, jarri zion. Bost urtetako zigorra jarritaba bi urteta erdi jara kartzelan eramanik, Ba, e, aukera zuen erdia baino gehitxoago e, buritua zuela zigorra, ba errekurtso bat aurkeztu zuen eta orduan ba bueno e, legea korrela dio, ba eh kondenatu bazaituzte pe batera eta erdia baino gehiago ia buritua baduzu eta errekurtso bat jartzen baduzu, eh kalera irten ber saleela, eh orduan berak jarri zuen kalera irten zuen eta gero, gero ba eh E, Tribunal Supremo ba, erabaki zuen eh Audiencia Nacionalak ja, e, jarritako sigorra berreti egin zuen eta bueno ba orain geratzen zaio beste beste bi urteta herdi ez beti ere nahi dugu azpimarratu e, hori ba e, torturapean egindako deklarazioetan oinarritzen dela bere aurkako akusazioa ez Orduan, ba, momentu honetan badi ba, ba, urte tardirako kartxe leratua izan behar da, eta horren esperoan dago. Hori da urtsa alkortaren goberalde batetik, eta bueno, e, azkegunearen ebolizioa, e, e, edo, bueno, e, ezan, e, hosti e, ireki genuela eh ostiratu goizez jaitsi ginen e, bisikleta tondu genuen, prestatu genuen ingurua eta ireki genuen 12 erdiak da, eta bueno, e, gaur hasteenean gaude, laugarren eguna da eta bueno, azke herri askegunea txukundu ondoren, ba bueno, herritarren e, parte hartzearekin eta bai kanpotik etorritako jendearen parte hartzearekin, herri harresi hori eh irudikatu praktikan eh Praktikan eh, jarri dugula, esan oso aktiboa izan dela, dera, azkegunia. Zer, hainbat, eh, ekimen egin dira, bai ekimen kulturalak, eta, bueno, eh, horretaz aparte, ere, bai egin direla, ba, biagauta zanbladak, e, bueno, e, lantaldes berdinak, e, bueno, eguneko lanak burutzeko, eta, ba hori dena, ze, ekimen, ekimen ugari egin direla, eta, bueno, Gente parte hartze oso edarrarekin, oso edarrarekin, bai. Hori da, gutxi gola bera, ba, bizka bat, e, e, dagoena, dagoen egoera, ondarrun, bai. Bueno, eta azkenengo egunetan e, arduradun politikoi, e, dizki egun adierazpenei, e, ba, beste gunean Beltran Deredia, Eusko bai. Jarraritzako Barnezaieko, ardudauna izan zen, esan es bueno, chi momenturik egokienean edo egiteko momenturik egokienean egingo zuela, gero gaurre Carlos Urkijo hartu da esa nes ba, bueno, haren e, policia nacionalaren eta guardia civilaren laguntza eskaintzen duela, e, eta ikusita ere gatzogauean, e, bueno, ezaintzak ere paseo batzuk egin zituela ez, askegunetik, e, igual goera Berotzeko edo jendea, jendearen reakzio ikusteko, e, bueno, okay. zelan daude animoak xentsu horretan. Bueno, ánimo eh, oso oso indartzu daude, eh? Batez ere bueno, guk ere kezka hori bagenuen, batez ere hasieran eh ospitalean direki genuenez eh, gunea, ba bai kezka bat bagenuen eh, eh, astebukaeran, eh, eh, eh jendearen parte hartze gutxitzea, baina eske eh, justo konduratzen ari gara, justo kontrakoa dela, ez, eh? Atzo adibidez e igande gauean, igande gauan, e, jende gehien egon zen eh azke azkegunean, azkegunean eta gaurko ere e, iluntzean eske ba, bat pillaba pillaba jende torri da, e, kanpotik, bai e, Bilbao ingurutik, huri bekostatik, eskerraldeatik eta bueno, atzo bai eh busturialdeatik, Durangaldetik ikusten e, ari gara e, egune egun, e, Eh bueno, ba, indartzen indartzen goazela, eh? Zera One Hall bueno, azmo alloredatik, e, oso oso contentu gaude. Eh, gero aipatu duzun e, bai eh bueno, e, e, e, e, Adierazpenei buruz, ba, momentu momento hone nagurtsat ez e, dakit. E, Zerta den, baina guk daukagu Euskal Herrian zabaldu den aro politiko berri honetan, e, ez dagoela momenturik e, jada lehen aplikatzen ziren ERZak aplikatzeko, eh, hau da erpresioak, atziloketak eta, eta modu guzti hauek, e, dugu eh aro berri honetan bai PNVek egin behar duen autua izan behar dela edo Euskal Herriaren gehiengoaren e, naiarekin zaude edo edo Espainiatik datorritako e, e, e, keinu guztiekin zaude orduan guk dugu Euskal Herriaren gehiengoak e, ez duela onartzen gaur egun adu politiko berri honetan halako e, jarrerak e, mantentzea ez baizik eta konponbideari ireki behar zaizkiolateak eta eta jarrera hoiek behin betirako ze, alboratu Algo datu behar ditela, eta, bueno, aurkei hori buruz bat, bueno, ez, badakigu nortuk diren, eta zer eta, nahi duten, ez. Gauri, da bizka bat, e... Bueno, eta igual eh, jabukatzen joateko Bye. mauri emendike ba, bueno, esan ahi dizugu sorion duena izaituztegu egiten ari zareten lanagaitik askenean zuen eh, apustu ausarta ez eh, estatuari gutxienez edo epaiketa politiko hauei eh, aurre egiteko eta bueno, eh, igual galdetzea abri elburua, berez da urtsaeramanez desaten eta mm. bueno, ala ere eh, zuen eh, jarrera polizia urbiltzen denean eh, bueno, arritu zuen prinsipio ze eh, sobientzia zibilla izango dela Eta, sez, dakit, espero pero duzuen eh, poliziaren aldetik? Bueno, poliziaren aldetik ikusi genuen, don Donostian zer gertatu zen. Eta guztet dugu, ba, naizetakuk, enplazamendua eh, egin, peneu beri, beste beste jarrera batzuk harteko garaia dela, ba, bueno, don oztian... Eh, Donostian ere, bideo horretatik egin ditzaion baita ere, enpleazamentua gutxirola bera eta bueno, que el hortanse va berteratu zonal, ikusi genuen ser nolako jarrerarekin e, etorri zen, eh? Eta bueno, guk dugu e, alde horretatik hondarrun e, ere e, ba, berdina gertatuko dela, ez? Baina bueno, gure apustua da e, atxiloketa atziloketa oz eta eta hori izango da soberientziaren bitartez. Ba, tinko, tinko gongo batela, eh, ondaron, bai, hori. Os ondo, ba, eskerrik asko, eta animo bai. guztiak emendik. Bai, bai, zuei haupa, bai, vale, xandu. milla esker, haupa, bai, augur. Zue askeguneko kide horrekin izan dugun elkarrezketa, komentatu dugu bertan jarraitzen dutela, animoak bueno, indartu daudela eta eta horrela jarraitza espero dugu. Eta urrengo elkarrezketa herrirako kide batekin izango da, berarekin konektatzen saiatuko gara eta orain txo bertan, zuekin gaudu. hagu telefonaren beste aldera herrirako kide den Roberto Nobal Gabon Roberto? Gabon e, Bueno, ba, badakigu asteburu honetan zapatuan, maia txakamazortzi herrirak ba, bueno, e, deialdi zabala induela plazara ekimena burutzeko kontatu aldi guzu zertan datzan? Bai, bueno e, gure intentzioa eta gure helburua izan da urtarriak amabia eta gero urtarriak amabiko e, nazio mobilizazioa eta gero Pues bueno, e, jarraipena ematea nazion mobilizazio horri eta hor lortu zan aldoztasun sozial eta txikimendu guzti hori zaiatzea herrietara herrietara trasladatzen. Bai, azken finean, pues bueno, bai zarbuespen neurriak bukatzeko, gau da egiza eskubideen errespetuaren alde, bai irten bide, konpon politikoaren alde eta bai bakearen aldeko e, aldoztasun sozial hori herrietan izklaratzea. Bai, eta, bueno, aurreko urtean ere, horrelako ekimen bat eh, espatu zen, eta, eta bueno, eh, arrakazta, arrakazta izan zuen, eh, ze, zer espero dugu, bueno, aurtengo, aurtengo daialdirako, eta zer, zer espero dugu lortzea eh, mobilizazioen ostean, eh, ba, bueno, estatu espainioa eta frantzesen partetik? Bueno, eh, pasan urtean bai, zukezan duzun moduan, egia eh, zen eh, milak eta milakaragune aterazideen... Eh, hainbat plazetan ezkal herri osoan zehar, ez banaz, e, ez dozbat dutxato gogoratzen, ogoita e, magoz migatik gora lagune atera ginen mobilizazioetan, haurten bebaigur helburua izango litzateke, pues bueno, e, es, kopuru hori gainditzea, alik eta herri gehiinetan mobilizazioak burutzea, alik eta plaza ginen betetzea, eta horrekin batera, pues bueno, bez tebein ere, Iudikattzea ez herrio honek eta Euskal jendearteak dauka naia ez dauka naia bai ez, konponen bai baipreso eta hizlariak etzertzearen alde ta uste dugun da pues, bueno, baina izango duela beste behin ere pues, bueno, presioa sortzeko bai frantzia eta bai espainituei horrekin batera ez eta eta aurrera begira pues, bueno e, gerta eta jende gehiago biltzen joateko Eta askin finian, pues bueno, ustez, eh, modua eta momentu honetan estatuko aplikatu aplikatzen duten blokeo goera hori eta aplikatzen duten, eh, ez, gisak eskubideen urraketa horrekin bukatzeko, eh, bidea bidean eh, beste urrats bat ematea. Eh, indarra edo eh erakusteko momentua da eta bueno eh, hoien artean ikusten ari gara bai aurreko astetan eh bueno Donostia ngertatu zen atoraino ondarrun eh ba, bueno epaiketa politico politico ondorios, eh, en ondoriose atxilotuak izango diren pertzoneen defentsa edo herri herri horren bidez, ¿está? Eh, hori, por herri herriaren indarra eh noraino heldu behar da bueno ba preso eta etaieslarien eskuden defensa Bueno, lehenik eta bina proletxatu nahiko nuke, mendik ere pues, urtsari kriston animoak bortatzeko, eta, pues bueno, bebai, e, deialdi bazabaltzeko, ondarruko, subia arrezian, herria arrezian, parte hartzeko, entzuten diren lagun guztiei. Eta urstez, azken finean, herri e, e, presioak eta, ez, eta bidinamikak eta herri mugimenduak ez daukamugarik, ez. E, lortu garduguna da, azken finean, ditugune txesnekin eta gurretsako Ez, bai herri mugimendua, edo herri bezalako herri mugimendu batek, eta herri da bezalako herri mugimendu batek, eta euskal jendartea bezalako, ez, e, e, ez sortu da ezakien mugimendu batek, ez daukamugarik, eta lortu behar duena, eta lortu behar duguna da salbu pues, ezpen egoerak altzatzea lehen bailen, hau da, gaizo diren preso guztiak e, kalean egotea, etxean egotea, e, bizi arte konziorarekin bukatzea, dispertsuarekin bukatzea, es un baten presu eta ieslari guztiak e, etxean izateko baina inotsunak e, ez dauka mugarik asken finean e, ez herri batek edo herrin mugimendu batek e, lortu alduena e, deialdiari begira e, ikusi guneo ez deialdias dela bakarrik bai zapatoni izango dela baina uno, aurretik ere ba ba beste deialdi batzu da dela eta biarra dibides e, maiatxakamala astartea goixo komaika tertitan ba E, sindikatu ezberdinek, ba, bat egingo dute mobilizazioarekin. E, komentatu alde, dizkigusua purtsua dauden daialdiak hurrengo egunetarako? Bai, bueno, hori da azken finian, baina, bueno, biligarabe bai, ez maiatxekamaz ortsiari begira. O sea, embateragilekin, bai, ez, eragile sozialekin, bai, e, atlerdi politikoekin, bai, herrenmovimenduko, ez, beste embateragilekin, harrenman e, iran korra daukagu, ez, eta... Baitare, joan garenean plantatzena maia txakamazortziko ekimena, arrera oso positiboa izan da, eta uren, eurek bebai hartu dituzte hainbat konpromiso. Hor ditako bat da bihar eh, hain zuzen ere, ego pues bueno, eh, euskal erriko lau izuguruetan burutuko dio maik atardietan burutuko diren mobilizazioak. Eh, Bilubokoa maik atardietan da Eliptika plazan, eta hor, euskal, eh, indikatuegienak eh pues bat egin dute mobilizazio horrekin ez bakarrik bat beraiek deitu dute mobilizazio hori berdinak ertatu zaigualderdiekin orain dela batzuk ez, deitutako mobilizazioa gulebarrean eh Donostin eh, gaur bebai goizean <coughs> elismunduko eh hiru eragilek eh, deitu dute beste gizakate bat eh Donostin eta azken finean hori guztia da pues bueno, eh, isla bat eta da gehiengo batek e, e, deziatzen duena momentu honetan. Eta da, ez es, maiatxaren amazortzian berriz ere eskatuko duguna. Horrekin batera, pues datorren aste eta, bueno datorren astean, edo asteon eri begira, pues bueno, badaude, badaude bebait hainbat mobilizazio, estiraletan badaude mobilizazioak hainbat herrietan. Eta gero baita ere bilbori begira... E, Guk plantatuko duguna da, e, larun bat goizean, hau mobilizazioak burutzea, e, konzentazioak burutzea auzuetako zuetako badago bai e, indautzun, bai otzarkoagan, bai zan eta zehonetan dino, bueno, e, hainbate deiali helada e, zibarrizko guti hau zuetatik. Eta gero, arratsaldeari begira, plantatzen duguna da, Bilbon mobilizazio zentralizatu bat burutzea, arratxaldeko zeiretan, arrega plazan, eta eta lortzea Arrega Plaza betetzea. Horren ostean baita ere burutuko eguna da eh kimen kultural hiltaritsu bat eh e, kaletatik non e, fanfarria bate, bersolariak, eh olerkilariak eta barparte hartuko duten eta pos bueno eguna bukatzeko jai bat antolatuko du zeptikatuen eh pos bueno egunari maila emoteko entsuzen ere. Osondo, ba, bueno, e, larun batean e, orduan badaukagu egun osoko plangintza eta, bueno, ba, gure esan aurretik, zeho zer geitu nahi baduzu, ba, da aukera. Ba, konbidatzea mundu guztia, bai, hausuetan burutuko diren e, elkarretaratzetan edo mobilizazioetan e, parte hartzera, eta horrekin batera, pues, bueno, <coughs> de jaldi bat e, zabaltzearen nabe bai, arratsaldean pues, bueno, bilboko jendarte guztiari, E, ia lortzen dugun e, Arria gabetetxea Eta bueno, maiatxake amazortzi Esken finean badala abestu urratz bat Eta guztion artean lortuko dugula Bai preso eta bai eslariak e, Etxera ekartzea Osondo, ba, eskerrik asko Robertu zure Parte hartzea gaitik, Eta bueno, ba, deialdi alusatzen digu jende guztiari Larun parte hartzeko mobilizazioetan Osondo, mi eskerzu Eta hartetxo hau eskentxe gaitik vale, ba, Gaboran Ey, gatayo negra. Tu lógica te la tengo. Te tapo tu senso la rara, la todo te naquien ya teni ue esi agamoto segura segura neñas hasta el mundo borca neñas hasta que adventa todo no amestu gato Eta gaurkoan elkarrezketekaz fuerte asibagara be, ba, orain berriro altuko diegu albisteei, zan ere ba, denbora ondo nartu nahi laster batean botaditugu, asierako albiste batzuk, baina oin ikusita eta badaukagula pizkat luzatzerik, ba, jarraituko dugu beste... Arbeste batzuk seguen ganatzen eta euren artean bada Zabaia e, zabaila talangraitzeko makrokartzela eh inguruan ba, e, salaketa kolektiboak ba, bertan dagoen konfinamendu egoerari buruzko txosten bat argitaratu berri duela eta ba bueno eh salaketa.org el eskuragarri dago eta ba pizkat bakarrik ekarri eske ba, zera Ba, txosten honek dauzkan nataltxoak, eta pizkat aurkezpenaren satitxo bat. Bala, ba, interesa izan eskero, ba jakin zuen existitzen dala eta non topatu. Eta txostena dago estrukturatua ba batetik, bueno, ba, tua, ba, bat ba esan bezala ba konfinamenduego eran inguruan zentratzen da eta ba eta sigetako egoeraz hartzen dute, funtzionarioen zaintza zerbitzu eta tratuas bebai E, Analisi egin dute, espetzetako ediozak kauza ez naturalen gati korrekbe tratatu egin dituzte, osasuna, osasun zerbitzua eta e, dizain degiaz bebai ba, idatzi egin dute, emakume presoen ingurua, o, o, o, o, presoen egoeraz, kartzelako garraioa eta iris zerbitzu sozial, kultural, laboralak eta okupazionalak, eta, bueno, langraitz espetxe zarreko egoeraz bebai azterketa egin dute ta bueno orko espendaren bat hola ba, interesa pizteko edo ba irakurriko dizuegu. Eh, oraingoan aurkezten dugun aldizkako txosten hau eguneratze eta zabaltze prozesu baten ondorioa da. Hau 2012ko otsaian hiru ibete pasata zabaiak makrokartzelaren inauguraziotik lehenengo txostenarekin hasi eta 2012ko maiatzaren 23 iruan, Eusko Jaurlaritzakok giza eskubideen batzordean aurkeztutako bigarren txostenarekin jarraitu zen. Makrokartzela, orain dela urte eta erdi, langraitzeko beste espetxean preso zegoen biztanleriaren zati handi bat, bat baten lekualdaketarekin, funtzionamenduan jarri zenetik egindako balorazio bat, egin nahi izan dute, ezan bezala, ba, txosten honekin. E, Berriogoratuko izuegu, ba, ungeiago jakin nahi izan eskero, ba, gutxi salaketa kolektiboak, bere webgune propioan, argitaratu du, salaketa.org horretan. Eta gaurko hanbe bai gure eskuetaralduen beste albiste bat, ba, militarren lurrak herriari tzultzeko e, antimilitaristek eskatu egin dutela ba, gobernu militarrean edo izan da. E, gaurko egunean, bakakitzak koordinakundeak tomateak eta piperrak landatu ditu militarren egoitzaren aurrean, zateko Andalusiako langileen sindikatua den dearekin bate ginez, militarren lurrak herriari tzultzeko eta gastu militarra behar sozialetara bideratzeko galde ginez. Tomateak eta piperrak landatu ditu kakitzatet, <coughs> parkatu, gobernu militarraren atarian militarren eskumenpean landu gabe dauden lurrak langilei itzuldi ezaietela eskatzeko. Lursakuak eta kimuak lepoan, hortu improvisatua sortu dute antimilitariste askarbatean. Andaluzian, SAT sindikatuak militarren lurrak berrezkuratzeko abiatutako ekimen dinamikarekin bat egiteaz gain gaztu militarra <coughs> E, behar izan sozialetarako bideratzeko eskatu dute. Javi Fernandez kakitzaketeko kideetako batek azaldu duenez, Andalusiako laborariek e, guk ere aspalditik bueno, guk kakitzaren izenean, ere aspalditik eskatzen duten aldarrik dute. Gune militarrak berreskuratzea eta herriari berriro ematea. Gure dirua, i <coughs> parkatuen, eh? gure dirua gaztum militartarrean gastatu ordez gastu zibillerako bideratzealegia. Antitimilitaritek salatzen dutenez, aurten Espainiako gobernuak gastu militarrera biderttako duen kopurua basei mila larendalarogeita hamabi milioi eurokoa da. Kopuru horretan defentsa ministerioak jasotzen duen diruari guardia zibilaren alde militarrera ikerketa eta garapen militarrera eta natoora bideratzen duen kopurua geitu beharzaio ere bai. Egitzaren deitzaileek bide batez maiatzaren hogeita marreko greba deialde, deialdiarekin batekin dute. I Vida. No. Raperos de maus oh, Dice así a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 Con el zurco absurdo al que tu llamas mundo Akostumbra beber tu con pulpa Disculpa, tus cócteles de pijo Me la sudan, tu chupa El disco diupa, no son cosas que me preocupan Si que alguna casa culpa Esta vigilada con lupa Me llevan en coche Bueno, eta beste albiste posgarri bat ere Ekarri behar dizuegu gaurkoan izan ere Naiz eta igual Bilbotik pizkataratago geratu bat postekoa da Eta horretxe gati ba Biandalako gazteizeko ocupazio bulegoa E, eta hainbat kolektiboketan norbanakoren ekimenez, okupazio bulegoa jarriko da martxan gazteizko gaztetxean, ostira lerogongoa zabalik, seietatik e, sortzietara, eta bertara asaltzeko gombita lusatu diote, okupazioaren inguruan gehiago jakin nahi duen, zein okupatzeko asumoa izan, baina nondik norako juridikoak ezagutzen ez dituen orori. Jakinara dute baita, besoak zabalik hartuko dituztela la proiektuan parte hartzeko interesa duten lagunak eta honekin bat erabe bai esan bardugu, laren bat honetan aurkeztu zela donostiako okupazio bulegoa, kortxoenea egin egintziren jardunaldi batzuen bitartez, eta donostikoa ere martxan dagoela jadanik, hauek ostiraletan beharrean, ostegunetan dute uren topagunea, E, Amaran dagoen kasilda liburu dendan, arratzaldeko seiretatik aurrera. Bazan bezala, gazteizko okupazio bulegoa, gazteizko gaztetxan, ostiraletan seiretatik sortzietara, eta donostin ordea, ostegunetan kasilda liburu, liburu dendan, arratzaldeko sort, e, seiretatik aurrera.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 Como si fuera el jet de aquí ahora tenemos bandas, y a ver quién raja, quién saca más grande navaja. Primero y se atreva a darte un golpe por la espalda, otoño van cayéndose las hojas esta cat acrobacias. Con un boli olvidarme las desgracias, doy gracias a todos los que siguen la función, yo un raperos de maús lo agradecen de corazón.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 beste hori programaren ignorako ez ezdiskutitzen ari ginean bitartean boikoteatu egin gaitu ordenadoreak. Eta, bueno, tira, eh, azkenengo albiste bat botako dugu, eta hause eh, bera da, barnaiko bozera maile Mikel Buton inputatu dutela ba webbunearen hausiaren harira. Eh, eh, irungo hause joan beharko du deklaratzera, bezala... Miguel Botonek, Ernairen webguneko arduradun politikoa delakoan, terrorismo agoratzear leporatzen dio Espainiako Auzitegi Nazionaleko Eloi Velasco epaileak, Izan ere, Xavier López Peña euskal presoazenaren preso argazki bat argaita aratzearen zuten ernairen webgunea izteko behinbeinekoa agindua pirilaren hogeita zeian. Pertsona bat ere inputatu zuten, baina webgunearen teknikaria zenez, inputazioak kendu eta arduradun politikoak identifikatzeko eskatu zuen epailiak. Orain buron imputatu du, bera delakoan webgunearen arduraduna dena. Espainiako poliziak, Nafarroan duen goiagintaritzak eta lurraldeko informazio brigadak egindako ikerketa batean oinarrituta zegoen webgunea isteko erabakia esan bezala. to mama sent said papa to mama send Bueno, eta lehen herrirako kidek deialdia lusatu digute, baina, bueno, aieke egun horretarako egindako kuina. Bara, entxertan, jarriko dizuegu, az ez dezagun, seintzuk diren deialdiak, larumatu netarako. Giza eskubideak. Irten bidea. Bakea euskal presoak, euskal herrira. Mobilizazioak herri eta hiri guztietan. Lainoan ainora doa, baina gu, herriragoa. Herri da mugimendua. mugimendua. este urtean egungo 3ren elkarrizketatu elkarrizketatuari paratu koida zuhe gaurko egunean zela abien e, elkarrizketatuari esan bezala ba bidea diogu bera zaiako gaztetxeko kidetako bad da eta bueno berarekin mintzatuko gara ba, datorren astean daukaten epaiketas ba, euren absoluzioaren aldeko kanpainaz Da piskatueva i memoria piskatxo bateingo dugu ta gastetxaren nondik norako ez ba hasiera hasieratatik bebai ba horretan mintzatuko gara. Hori da eta ogoratuko dugu baita ere larumatu honetan ospatuko dutela gazteguna, absoluzio hori eskatuz. Bai, hemen daukagu, ba, esan bezala gurekin zaiako gaztetxeko kidetako bat, Gabon, entzuten? Gabon, bai. Bai, berto. Bueno, ba, esan bezala, ba, datorren astean, bo, igual gertuen dago daukagunarekin, ba, datorren astean epaiketa izango da... Ja, bengos, ez? Bai, <laughs> bai, azte izango da, maia txaren ogeian. Bai, eta, eta, eta bueno, kontatu alba digu zupizka bat, zertan datzan ba, zaiako gaztetxearen kontra dagoen eskaera, eta oriana? Ba, bai, bueno, pues, beraz ja prozesu bat izan da, ze bost urte dara kontu honeki, eta, bueno, e, ba, zikeran izan ziren, boze, inputatu asko, ba, boze, e ze ertsaintz, ertsaintzakoek egin zituztene inputazioak edo nori, ze eskakintazunaren gainean, eta azkenean, ba hori, hiru imputatu geratu dira, gaztetzearen kontuarekin, eta hori, ba, azte beteko da baik, eta da, bueno, ba eskakizunak, ba, esugarrek dira, ze azken finan dana gaitu, eta iruren eskakizunak eta dana, dira, irureun eta irureun mila euro. Eta lagakizuek kontu hauekin gainera, orain e, garai hauetan gauden moduan, ba, Ez okupa batxuei e, zein espazio utxak erailtzen dituztenak e, irurenta irrogein mila euro eta gero hori. Ba, e, e, lapurrei ba, kalean geratzen dirak. Beti komodua, kontuari. Bai, e, esan diguzu, ba, bost urte dara matza zuela historia guztionekin, e, bai. gaztetxea okupatu eta, eta, eta bere ala ez, azizen historia udana? ba era steckt za okupatu zen e, 2007ko abenduaren 14 abenduaren bukaeran eta ja eh ba, edo gutxi gorabehera ba ja gertu zen prozesu osoaren ba eh horiz eh ba sera e, ba, e, supuestos culpables e, beres eh ba beres kanpoan kampo, egon ziren batzuk e, hartu zituzten ba adedo beti bezala itendulten bezala ba, prozesu hau ez Epaik eta politiko batera abiatu nahian. Eta, bueno, berez e, bentiko kontuak agertzen dira, pues, e, ba, ez era kriminalizezio kontu horiekin, ez, ez mm -hmm. finean: Bai, eta eskaera nok egindau. O sea, horren besteko eskaera fiskaltzaren aldetik da, o jabeak berak proposatutako izan da, o... o ka hasione ta da nahiko curioso Azken asken jabeak e, eta bukatuen jakindasunean ba legearen, legean oinarritzen dira eta legean ba, barruan eskatu alduten e, diru kopururik handiena ez, e, ikusten dugu baina bestaldetik fiskaltzaren kontua da, nahiko curioso zeren e, eskaten dute euroko isuna egunero eta nola normalean eskakizun horiek egiten dira diru iturriaren arabera imputatuen diru iturriaren arabera eta diru imputatuek zein nolako diru iturriak dituzten ez dakite ere, eh? osea eh, hau da induten eh, kontua ta ez, ez ez dakit kasu honetan hitzat ba, gazte bezala eta herritar bezala ba fiskaltzarik gehiago eskatu beharko diogu eska, ze azkenean normalean Eeeta egoten dira 6 euroko hikatikizunak ez berrehun eurokoak, eta eskazu mm -hmm. bat jok bat jarri jarxearren mailanez, panto ba, jari eskatzen dizkiote ama bi euro bakarrik orduan egunean eta gazte batzuei betiikodan ba, berrehun euro fiskaltzat. horrek di, e, erakusten du ba, dagoen seriotasuna e, prozesu guztiaren gainean. Eta seriotasunez gain Mendeku puntu batia ikusten da orra, eta? Bai, bai, hori da. Eta no, nola ba señalatuna iragaitu estez, que ba gaude eskualde batean zein kontu hauek ez, es dira ba, egunerokotasuneko kontuak eta orduan e, agertzen dira gazte batzuk indarrez e, lana egiten eta ba bat batean egiten ditugu alako muntai polizia hauek, ba pos E, kriminalizaziorako hori izan duzun, mendeko bon, puntu bat jartxerren. Eta, bueno, e, bueno. epaiketaren aurretik, e, badaukazu e, pentsatuta, a, bueno, zapatuan e, programatuta egun bat, e, bueno, zariako gazteguna, ospakizun eguna baita ere, baina baita ere, bueno, absoluzio hori eskatzeko, eta epaiketari begirare, ba, bueno, elkartasun sare hori apurtxo bat indartzeko ez da? Hori da, hori da, azken fina, haurrek eh, ba, eh, bueno, urtea, urtearen bukaeran, eh, oh, ez era elduzitza egun eh, epaiketaren data, eta hor era, baki benuen, nola, normalean egazte egun nazaiakoa beti edataguetan da, ba, justo era, baki benuen, aurreko larun batean eitea, ba, hori izan duzu moduan, ba, elkartasuna erakusteko eta eskatzeko, eta indarrez, ba, ez dakiteez, eh, jai baten bitartez edo, ba, egoera guztia usalatzeko an e, uste dugu hori dela gure isera ez, eta horurrekin e, ba, jarraitu bar dugu ez, ba, a, jaiak prestatzen lantzen eta e, irri far batez, ba, e, inposatutakoaren aurrean ba, ze eran tzuten edo ez. ta hori prestatu dugu zaiako gaztegun eta berriz ere potentea izango dela uste dugu, ez ken finan eggunnerko ba, planintza oso nahiko... Pa, potoloa da, asko egongo dira eta, bueno, pues, eh, hemen eskualdean da, u, giroa, ya, piztuta. Eta hori, pues, sin maz, mila gauza daude. Bai, nahi nola... eh, behu subotako itugoran gukartela eh, horrean daukagula, hori restasunak. Bai. Hagoizeko hame katerritan hasiko sarete, pregoiarekin osaiako plazan da, nasta? Bai, hori da, eh, hori da. Futbi txiki, txapelketa 2.0, ipuin kontalaria... Umetekan, eh, poteodantza kantuketa guztiau, ba, ordu bat bitartean abitartean, herri herribaskaria eh, lau territan muschapelketa seietan girabira malabarta aldea seiterritan kare jirafabe de fuka taldearekin, sortziterritan no hai pan para tanto chorizo eta, bueno, chorizo akerriaren chat oso... Ay. Ay, <ríe> oso... Eip, goguo, or, eh, go, ba, hori, parodia hori kusi, hori choriza da bat eta chorizo, ba, zagardoarekin eta... Parituko dugu herriari, egogi gutxiarekin, ez da guain beste hori, baina, <risa> dirudien baina, bai, bai, ez. Ba, parodia hori, ba, gustatu zitza ideia idea eta, bueno, ebentzate, haueko ja, partean, ya, sabela, que ber, berotxeko eta betetxeko pizka atondo, atorki gu. Hori, da, gainera, eh, ba, egu hor orlako... En, enkarte egiten gainera hori eh, ondo bazkantze, oh, bazkantze eta fa, eta datearen ez falta, eh? Hori da, hori ba, eskualde, lehengo sektoreko eskualde batean hori ezin dugu bukatu, ezta? Hori eta gero hori bederatzitan balaukazuek italdia, eta, bueno, bederatzterri bukatzeko kontzertuak ba, Siroka, Sarkor eta Kerbeltz taldeekin. Hori da, hori da, kompletua, bai, bai. Da. Eta nahi dugu, azken finean, guzti hori artean erakustea enkarterrin, e, hemen gaudela eta jarretuko dugula, zozere egiten. A, e, gogolatzea ere, ba, e, guerdirako bonoak gaudela salgai, sortxe euroren truk e, Baskaria dagola, eta sin maz, azken finean, e, e, egun guztia parranda eguna izango da, eta animatzea, ba, hai bakoitzaren elkartasuna diraztera, eta ondo pasatzen dugu bizitza. Eta nik gausatxo bat be bai nainotzun galdetu lehen egon gara egiten zelan gastetxea okupatu ta gutxira ya, ba, identifikazioak etorri ziren eta gutxira be bai ba epaiketa, o sea, epaiketa guzti honek jarraitu duela nolabait gaztetxearen bizitza bera. Eta zelan nigarri dosuezuek baldintzatu duela <coughs> epaiketa guzti honek ba bizitza bera. Bueno, ba Bai, egiazateko du dugukatu, ez, balintzatu duela, ez, ba, e, azken finan, gaztetxearen hibilbira esan duzun moduan, ba, bizkate, ba, lotuta egonda, e, prozesuari ere, ez, indarra, egin diogu, ba, azkenean ere, ba, prozesuaren ba, puntu e, zera potenteetan, edo, baina, berez, e, Zera, gazt, e, gaztetxeak e, egotea, doze egotea, oza, hori, azken filan, gu, guretzako gaztetxeak erraminta da, e, aurrela ateratzeko gure proiektua, eta modu batean edo bestean jarretuko dugu, beraz, e, baldintzatu du, bai, nola ez, ez, ezin du katu, baina azken filan, e, naneiteko gazta osan blada bezala, eta hainbat puntu jorratzeko ez dugu, e, nola baita e, baldintzatu. Behar bada, e, publiko, Ezo ez, es, eh, azken finean eh, zabaldu dugunean bizkai aldera, zabaldu dugunean eh, beste lekuetara ba, ikusten da gehiago alako kontuetan es, eh, mm -hmm. Elkartasun puntuak ba, gogorragoak edo indartsoagoak izatean nahi dugu eta orduan zabaltzen ditugu deialdiak mm -hmm. Baina unokotazuna, bueno, esan dudan bezala ez, baina azken finean aurrera jarraitu dugu beti ekintzak egiten, lan mm -hmm. egiten eta eta hori horiek erdugu baldintzatuko asko Ez, eh, behar badan modua bai, baina zer, eh, zer egitea, do, zer ez egitea bai, baina egin godu gularri dago, beraz. Bueno, ba... Ezak itera entzutu dizun, edo? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai nahi kondo. Eta, bueno, ba, hori, gugur aldetik, ez beste zerrola galdetzeko, ez dakit, ba, komentatu dugu. Bueno, ez, bakarriki behar badago horatxeai, en behar, igual informazioa nahi baldin badu, edo blog bat dagoela, absoluzioa... Mm -hmm. Punto, bueno, iru webikotxa, soluzioa.blogspot.com Ba, egin dugula bideotxe bat kampainaren inguruan, hor dagoela informazioa, desa, animatzen zaituztegu, edo, ba, ikustera gure informazioaz, e, eta eta horren bitartez, ia, ba, e, ziria pizten dugu larun batean elkar deit. Eta, eta gauzatxo bat gehiago, <coughs> aparte igual webgunea, eta <coughs> bizitatzeko aukera ez daukaten entzat, baina astelenean kontzentra bat egongo da, bez? Haia da, bai, esan dute paik eta astelenean izango dela, eta bai, aldeza horretik, e, paik eta e, guerdiko amabian izango da, amabietan izango da, barakaldoko paite eta aurretik aldeza aurretik prestatu dugu konzentrazioa e, amaik ater Barakaldoko baitegia den, ba, atarian bertan, aurreko partean, eta hori, ba, nimatzen zaituztego hori elkartasun adieraztera bertan, ere, eh? noski. Ba, bueno, ba, eskerrik asko, hor Orgure... no, eh. gure elkartasun zailakiratxoa bebai, eta eskerrik asko gurean izategatik ba. Hori, a miliz pera da sorteoan Bai, apai, bueno, eskerrik asko. Bai, sigiinen garaiean esan siguten alto diru bat badugu esate baterako argatik egin ditugu herritxo batentzako tokiau togestionatu eta ekintzasko tasuen babesagatik Zinez eskerrik asko, Oztopo denen gainetik ametzak daudelako, Oztopo ametzak daudelako. Bueno, haukagut ba, telefonoren beste aldean, spam mugimenduko kide bat, Gabon? Gabon, bai. Eh, bueno, ba, azteko igual, eh, bueno, ega komentatu aldi guzun, spam mugimendua ze, zer gaitik, noiz sortu zen, eta zein den, zein txukiren spam mugimenduaren elburu nagoziak? Bai, ba, bueno, eh, bueno, ala, nolat, eta ergin esateko, ba, bueno, aurrek urtean, di urtean, ba, Gertatu zein, e, Gaizka Astarkitza bat, Alberto Marín Txobarri hausoko, Zainazio hausoko Bi ba, ikiren, Milagunien aukako, zera, Paiketa e, e, Gonzala, eta orduan e, ba, Eskenaz igortu zituzten, laburteko espezi zigorra eta, bueno, hausotik ba, horreri e, erantzuteko, edo, asmatu ba, genuen dinamika moduko bat. Eta orduan ba, bat uginen horra osoan, e, e, pizkat, e, Pentsatzen zer egin, zer egin, eta sortu zen asanblada bat, eta pizkate, ba, desobedientzia, zibilaren e, testigo hartuz, pizkate, gazteizen hasitako e, dinamika jarraituz eta ba, sortu genuen espan e, e, mugimendua, edo, ez da nahi duela eskuide zibil politiko politikoen aldeko mugimendua, eta, ba, berazmoa da, ba, hori, e, kintza eta, ba, mesua, ka, mesua remantzea, pizkate, Ba, unean-unean e, gertatzen diren er, erazorre prezibuen aurrean, ba, antolatu, e, oso antela antolatu, eusokidezare bat sortu, eta, ba, kalerat, era, e, ba, aldugun moduan. Eta hor, hori da, pizkatu. Bai. Eta, bueno, ba, iaz izan zen jada e, gaizka astorkizagaren atxiloketa, Eta, bueno, egun horretan, e, esan duzun bezala, irudikatu zen, e, zapurtsu bat zare hori, e, manifestazio batekin, eta, bueno, azkenean manifestazioaren amaieran, ba gaizkake bere burua kateatu zuen epaitegietan, eta, bueno, ba, horren harira horatxiloketa izan zen bitartean, e, bueno, ba, ziren ikamikabatzuk e, polisiarekin, eta horren ondorioz, bat dago, bueno, atxil, pertsona batzuk atxilotu zituzten, gero ekintza tza e, desobientzak ikintza e, bat egon zen repide bat moztuz, eta horren ondorioz, ba, orain heldu dira, epaiketak ez da? Bai, jalan da, jalan bai. Mura esma hori ba, zen alako dinamikak pistea, eta orduan egiten duguna da guztian artean agiri batera baki eta giri horren inguruan ba, diseinatzen ditugu dinamikaz bebeinak, eta kasu konkretu horretan egingen duena izan zen e, ba, manifestazio simboliko bat edo, guztiolaren jantzita, eta guztiok e, guztiolkelkarrekin elduta. E, eta bueno, gero gaizkak ezan duzu mesala, ba, bere burba kateatu zuen enpaitegian, eta gero beste lagun batzuk ere, ba, e, desu edentzia ekin emat burutu zuten, gartzelarako bidea, piskat gaizkak egin behar zuen gartzelarako bidea ba, itxiz ez. E, ba, esan duzu bezala ere, e, ba, oso ondo esan da, ba, hori egon zirene zenbait atxilotu eta horrein dator den da biziko paiketa. Eta, bueno, eskak izuna, e, nahiko harritu e, gintuen, aziera batetia ja, eserri zieten e, fidantza bat, 6.00 euro da gara bueno, gai eurotako fidantza bat eraskatazunean jarraitzeko. Eta fidantza azganera ba, eskatzen dizkiete dizkidete, ba, kopuru gerdineko izuna eta hama zei ta espezie sigorra orduan ba, izuna ordainduzean espezie sigorr egunean bihurtzen da urtebitako espezie sigorra eh e, pasatze dute eta orduan ja e, gartzelaratuak izan barko dirateske eta orduan e, e, hori da pizkat estrategia represioa diseinatut dutena eh e, ba ordainduzean e, bizigorrak batuz ba izateko eta bisquela beldurra ba, sartzeko, eh, hori guriakurketa egiten duguna, hori ba, da, eh, ze oso ondo aterasen, eh, jende pioa bildu zen eta haiek uste uste du gore, pizkat ba, ditutu direla eta hartu ba, dute pizka karta sen lasunta satendena eta saiatzen ari dira bizkatzi ba hor ejemplarizante bat, pero eh baten eh? Eta horre, etik, ez eta horregaitik ustedu dugu direla indaltuak eh, isun eskakizunak eta eta aspetza ez bai. eta horren inguruan baditu jendea ba ba besa ba besa horrepaitegian bai ustegunean e, hori dago zeko maiketan eh, dago deialdi eginda eta alde batetik igual eh, de desobedientzia sibile ere epaitegi osea epaiketara bera lusatzeko Hori da, bueno, asmoa da, ba, irudikatzea priskat, e, ez direla epaituak izango diren lagun oiek epaituak izango, baizik, eta gu guztiak izango barela epaituak, e, eta izango dela epaituak ere, ba, de soedientzia zibila, bera ez. E, eta, bueno, ba, amaiketan, amaiketan, amaiketan da deialdia arahoateko, eta asmoa dugu, ba, kamizeta larainak jantzi, eta, eta, eta ba, beza orkestu. Hor, e, eta saldu e, pailei, ba, nola eskubiesi horieta politikoen e, aldarria, ez genuke egin beharko e, paileek, edo oza, erri honetan justizia gongo balitzea, e, paileek haien lan egingo balute, e, ba, e, erritarrok ez genuke da e, ba, alako ekimenik burutu beharko, ez eta hori apizkati erudikatu nahi duguna behar. Eta, bueno, esan bar da, hau ez dela epaiketa bakarra, zanduzula, lehenengoa dela. E, ze beste epaiketaren zain edo daudu, eta zen bat dago epaiketa zain? Bai, ba, bueno, e, lau lagun nauek, e, atxelatu zituzten e, zandudan ikimen e, horretan errepidea moztu zaiatzen hibilitako gazteak. Eta, gero, ere, badugu zai, beste epaiketaz, e, bilbon bertan, gaizkabera, bere buruak ateatu zuen leku berean beste bigazte gehiago atxelatu zituzten, Eta ba, bi gazte aurka eta gaizka beraren aurka e, beste paiketa bat. E, e, bongo da, e, zigorrezkak izanak guen dino, baina bai e, el, irurak txartu dituztela sumario berean e? Gaizka bera ere, bere buruak ateatu izanagatik eta eta bere ondoan zeuden beste bi lagunak ere, ba desa orkesten, ba, bueno, jende asko gaun ginen, baina bueno, bi, bi atxilotu zituzten. Eta, eta gaizka eta bi hauek, beste zumario batean zertu dituzte, beste eskakizun batean godiete, baina momentuz ez dakik eskakizunazen izango den, hor dago instruksioan dago nini okazku Bueno, eta iguale bukatzen joateko, eh, esan duzun bezala, bueno, ez, jendearen eh, eta herriak eh, irudikatzen duen eh, arresi horren bitartez, ba, eh, salatu nahi dira epaiketa politiko hauek, mora eh, ere, bueno, ba, bizigaren egoeran eh, Euskal Herriko gazteak e carcela larramaten jarraitzen dituztela eta iguale bueno ba, askaurreko or, astetan ore Donostin e, herriarresi sortu zen oraskegunean eta orain e, ondarrun dago dago ere sutik está. E, ba, sei ja, daia egiten dio Euskal Herriko jendeari herriarresi hori erekitzen jarraitzeko. Ba, behituu pizkat e, hartu genuen e, Gasteizen egindako e, dinamikaren erreleboa, eh? Eta gure ondotik e, así sirene orretan e, eh gure etzeko ateak irekiak dituzue kanpaina dinamikarekin. Horrez geroztik eh Donosti Kartuzunen erreleboa, e, azke eh askegunea dinamika horrekin eta orain ba, Nafarroan eh e, e, eta Orduinan e, ari dira eh ba, kontuberarekin eh dinamika berriak histen. Egiten dugun deialdia barrgia da. E, hau ez dagola gelditzerik eh pizkanaka pizkanaka herria resia grote argiago ikusten dugula, Euskal Herrian e, hartu duela ja forma eta martxan dagoela eta e, ba parte hartzera egiten dugu jende guztia eh gari e, ere, e, ba hau geldi zein dela eta eta bueno, ba pizkat, e, hori, Bueno, ba, Mezu horrekin geratzen gara, eta hemendik jik ba, bai elkartasuna, e, lusatzen diogu epaituak izango diren gaztei, eta behaldea bueno, ba, lusatzen diogu ere, jende guztiari, ba, ostegunean goizoko maiketan epaitekin aurrean bildaitezen, ba, epaiketago eksalatzeko. Oso ondo, ba, besterik abekin desobedientziari, besterik ez du esateko, eta mi esker e, irola eta jende guztiari. Oso ondo, eskerrik asko zuei parte hartxagetik. Vale, Gabon. Ba, Gabon. Si maurti singalito sa la sera che niri, di cilibisi a di sicili, credo bestelana i bestel rap, sai come ni, casubipeni segi aurrera sega onera vedi a fer manago fresco ser model, un niño seo serichoi te, passata rua tallo rua sinas suave, suave dance de regaldena si se con escolpes sicaste in sicile che hai daster, tarine ureraler de nacceantorrera nellea calboa la cura cure anti maiteak, e p p r l Me a cara cudea curtira, a zurusura de naturaleza, a sus arenas da defensa que desgotan ufaresca. Esta figura en dixervenguda esta paquea, Beti nirekea doa zure bibi quedar al astana, ya cara satego baita gureak ere. Gure budasoen amodiaren ondorio, sensation. malko engañetitar e mustietati bora, erre bidi cochean chakuren saunka kalboan bai. Era vos piniques, quiero un escaler gertu Ostearia ez motel Matzurkeria kutxiozu profesionalei eta onerkiak ere Temen duzu zure taldea Bota zure dizkak sakarrontzira eta entzun, entzun Arremanetan gaude Gau Zeruko eh. giltzak lortu, lapurtu alde Entzun, entzun Zarataren legea Entzun, entzun Bakar batean zedera Entzun, entzun Sekulak altzen fedea Entzuten dausen Maiu baken koldean Entzun, entzun Zarataren legea Entzun, entzun Bakar batean zedera Entzun, se cura Gaztan fedea en zen, denoche, bat ubat ekoldean, gora gure giro gora gure giroa. Gora gure giro, gora gure giro gora gure... Bueno, va un eco del egin eta gero, gora gure giro esaten zuen Abesti honekin, ba, agenda puntuetara pasatuko gara eta bueno, hasteko e, Bilboko Gazteek etxe kaleratzen aurkako marcha sarattsua egingo dute errekaldetik abusura ostegun honetan bertan eta bueno, errekalde irala ta busuko Gazteek deitua da. E, martxa hau e, errekaldeko plazatik irtengo da, ratzaldeko zeietan irala, sanaderian eta miribillatik igartuko dira, abuzunamaitzeko eta martxan honen elbura da, etxe bizitza duin izateko eskubidea aldarrikatzea eta ba, langileen egunen hainbat gaztek manifestazioa egin zuten eta bueno, gaztek lan esparroen dituzten zailtasunak eta jasan behar izan dituzten prekarietatea salatzeko zuten manifestazio horretan eta Maiatzaren 20ean egongo den greba egunari begira, ba, deialdia ulusatzea pentsatu zuten eta esan bezala, eh, Etxe Kalera-Etxeaorko marcha saretatsua egingo dute errekaldetik abuzura maiatzaren 26 asteguna, Arratsaldeko seietan errekaldeko plasetik. Bueno, da, y honetan zehar ere Etxirbelenea kulturgunean nari dira burutzen ba langile borroken inguruko jardunaldi, mo jardunaldia, que es se aurreko astean hasi ziren eta bueno, ala ere gaurkoan aste honetara aste honetan izango direne ekintzak botako ditugu, ez botatze harren ilabete osoko egitarau bat ja ekarriko ditugu urrengo astetan zehar, ba, ba urrengastetan egongo direne ekintzak eta bueno balde batetik badago algazki esposakerat eh 20 años de la marcha de hierro y se berau zabaldu zuten maiatzaren bian eta bertan egongo da ikusgai ekainaren 6 arte eh pargatu e, gero bebai e, ui be eske wandeskadan desan bezala data geiago berdibidean eta horretzegatik nahztuna ez parkatuko didazue entzule maite guztiok. Ta gero badago aste honetara biharko bihar e, maiatzaren 14an arrantzaldeko 7etan kide batzuen eskutik bideoforum e, bat egongo da Argentinako fabri, e, berres, fabrika ber, no, berreskuratutako fabriken inguruan E esan bezala bihar arratzaldeko vía txirbilenean. eta ostegunean 16 e, mm, el papel de las mujeres en la lucha por el empleo de en Altos de Bizkaia hisen burupeko ba, beste itzaldi bat egongo da ba Altos emakumeen asambleadaren eskutik. E esan bezala hau ostegunean izango da 16an Rrazaldeko 7 Aspiretana Txirbilenea kulturgunean eta lehen izan dugu gurekin saiako gaztetxeko gietako bat, eta, bueno, goratuko dugu, maia txakama sortxilarun bat honetan, saiako erriko plazan, ba, sortxigarren gazte guna ospatuko dela, e, ba, astelenean izango duten epaiketari, epaiketari begirare absoluziaz katuz, eta, bueno, goizeko gamaik aterritatik umentsako e, gitarra herri erribaskaria iruretan, kale jirafabe de fukataldiarekin zeiterditan, sortziterditan txorizo banaketak eta a txorizoak erriaren txorizo gehiagida bideak ortik solte, eta bueno, bederak ekitaldia, bederak ziterditean bukatzeko kontzertuak siroka sarkor eta kerbeltzekin. Eta asteburu honetarako zarauzko putzuz, putzuzulo gaztetxan, mtszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz punk rock ikuspegi feministatik aztertzeko jardun antolatu dituzte. Hori da, berez, daitzen dela meft... Olango zeo zer. Da, kai, izentzat izen jardun... Bai, bueno... Danadela, Na, eh? <laughs> Ta, bueno, zan bezala, azte buru honetan, ba, e, punk rock ikuspegi feminista batetik aztertzeko aukera luzatu nahi dute, zara ausku putzuzulo gaztetxean, ba... Gehi bat ba hori punk rocka, jarkorea, eh, jendarteko hainbat arau muga gainditu dituzten musika estilo eta mugimenduak izanik zer dela eta ez ditu genero arauak rola gainditu. Zein izan da euskal herrian emakumeok musikan izan dugun papera eta funtzioa, nola alda, aldatu genezak egungo egoera, aldatu beharralda, Galdera horien inguruan hausnartzeko asmoz burututako eta planteatutako jardun izango dira. Eta urrengo egunean, larumbatean amazortzean, e, Irola irratiko emarrok irratzaioa, kantolatzen duen emarrok jaialdia, barrok e gaua, izenarekin e, bilbon izarbeltzatenean, Andres Isasi kalean naumabos garran zenbakian, eta egitaragoa gaua, ba, zeiterritan irekiko dirateak, zaspietan dokumentala, emarrok dokumentala, eta emanaldia ekustikoa izango dira, arratzaldeko sortxietan kontsertuak aziko dira, humus, gaurrez, endemaino, las tuerkaz, taldeekin, eta DJ Lucy Ramon bukatzeko. Zarrera lauren truke izango da, eta edariak, ba, presio errikoietan izango dira, beraz. Bueno, ba, programa jator-jatorra, zapatu barratxalde gaba pasatzeko, izarbeltzaten eban emarrok e gauarekin. Zazten zire, zazten gara! Bueno, eta ukatzen joateko ja eh, agendarekin ere beti bezagazienan korrika baten, baina, bueno, ekin txasuzenaren ogeita bosgarren ekin txasuzen aldizkari aldizkariaren ogeita bosgarren urtu eta, ba, azte honetan ere gitarau mahuadokatean telatuta eta bi harbertan, azte artean ekoetxean e, Bilboko aldezarreko pilota kalean eraldaketa soziala eta eskuntza alternatiboa itzaldia izango dugu arratsaldeko arratxaldeko saspietan bizitoki proiektuak asalduko digutelarik asteazkenean eh topagunean eh Errondakalean arratsaldeko 700 perdidos en los konfliktos árabes eh manaldi esango dugu Carlos Zurutusa eh kasetariarekin, Andoni Lubaki argazkilariarekin eta Alfredo Enbi e, armas contra las guerras boletinaren eh ostegunean eh estabaidagunean eh Algortan eta garratzeldeko 7 baita ere 25 años de cambio sociopolíticos en Euskalerria y el Estado español, colectivo etc. Barcelonatik eta Juancho Estebanancek ba aurkeztuta. Eta bueno, aste honetan abegida, etorren astela ko gehia eta gureresan baino lengo goratuko dizugu ere, ba ostegun honetan maiatzakamasei goizeko maiketan, eh paitegien aurrean badaukasuela deialdi balusatuta, ba ba bueno, e, Gaizka Astorkizagarren atxiloketaren ondorioz de Sobietcha Sevilla Ekimen batekin zueten gazteik e, gaztei duten epaiketa salatxeko, eta larun bat tonetan, plazara ekimenarekin, ba, bueno, goizean auzoetan deialdia, arratsaldean Bilbon, Harriaga plaza betetxera serietan. Beraz, bueno, aburre zateko ordua duzaigu. Bai. Betiko moduan azkenean korrikata presaka, bai, baina, baina, baina, bueno, ondo, ondo, soiatzen gara astero beto egiten, eta, bueno, ez dakik gulortzen dugu, baina, hemen, txan, baina, baina. baina. Guk jarraitzen zaituztegu beha igun bidatzen irola irratia entzuten segitzera. Eta... Eta gauze bon, da. Ba. Hau izan da, ba... da gaurkoz dana. Da, badakizue garrasika asteleen eta asteazkanetan bederatztetik amarter dietara eta errepikapenak asteazkanetan bederatztetik amarte goizu amartztetik amarte bita... amakater ditara. Bitartean kuinarik ez dugu nezipiñi baurain bota bardugu dana, korrika eta presaka. Korrika daten. Bueno, ba, musikarekin, usten zaituztegu, gabon. Gabon.